Kapittel 38 Og han laget videre brennofferaltere av akasietre. Det var fem alen langt og fem alen bredt, firkantet, og det var tre alen høyt. Så laget han detts horn på detts fire hjørner. Hornene gikk ut fra det. Deretter kledde han det med kobber. Dernest laget han alle alterets redskaper, spannene og skuffene og skålene, gafflene og fyrfatene. Alle deres redskaper laget han av kobber. Videre laget han et gitter til altare. ett nettverk av kobber, under kanten ned mot midten av det. Så støpte han fire ringer på de fire endene, nær kobbergittere, som holder det for stengene. Deretter laget han stengene av akasietre og kledde dem med kobber. Så stack han stengene inn i ringene på sidene av altere, så de kunde bæres med dem. Han laget som en hul kiste av planker. Så laget han kobberkaret og dets understell av kobber ved å bruke speilene til de tjenestekvinnene som utførte organisert tjeneste ved inngangen til møteteltet. Og han gikk i gang med å lage forgårn. På den siden som ventet mot Negev, mot Sør, var omhengene til forgårn av fint, tvinnet lingarn, hundre aven. Deres 20 stolper og deres tjue sokler med tapphull var akkobber. Knaggene på stolpene og deres forbindelsestykker varえ sølv.» Også på nordsiden var det 100 alen. Deres tjue stolper og deres tjue sokler med tapphull var akkobber. Knaggene på stolpene og deres forbindelsestykker varえ sølv. Men på vestsiden var omhängene på 50 femtialen. Deres stolper var ti og deres sokler med tapphull ti. Knaggene på stolpene og deres forbindelsestykker var av sølv. Og på østsiden, mot soloppgangen, var det 50 alm Omhengene var på 15 alen på den ene kanten. Deres stolper var tre, og deres sokler med tapphull tre. Og på den andre kanten av porten til forgården, både på den ene og på den andre siden, var omhengene på 15 alen. Deres stolper var tre, og deres sokler med tapphull tre. Alle forgårdens omhäng hele veien runt var av fint tvinnet lingarn, og sokkelene med tapphull til stolpene var av kobber. Knaggene på stolpene og deres forbindelsestykker var av sølv, og deres øvre ender var kledd med sølv, og det var forbindelsestykker av sølv til alle forgårdens stolper. Og avskjermingen for porten til forgården var en kunstveversarbeid. Av blå tråd og purpure farget ull, og kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn, og lengden var 20 alen, og høyden i hele dens utstrekning var fem alen, i likhet med forgårdens omhäng. Og deres fire stolper og deres fire sokler med tapphull var av kobber. Deres knagger var av sølv, og deres hoder og deres forbindelsestykker var kledd med sølv. Og alle teltpluggene til tabernaklet og til forgården hele veien rundt var av kobber. «Det følgende er de ting det ble laget en fortegnelse over ved tabernaklet, vittnesbyrdets tabernakel, det som en laget en fortegnelse over på Moses befaling, som en del av levittenes tjeneste under ledelse av Itamar, presten Arons sønn. Og Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Judas stamme, gjorde alt det Jehova hadde befalt Moses. Og med ham var Oholiab, Akisamaks sønn, av Dan stamme, en kunsthåndverker og broderer og kunstvever som arbeidet med blå tråd og purpure fargetull og kermesrøtt materiale og fint lin. Alt det gullet som ble brukt i arbeidet, til alt arbeidet med det hellige sted, kom opp i den mengden som utgjorde svingeoffrets gull. 29 talenter og 730 sekel etter det hellige steds sekel. Og sølge fra de registrerte i forsamlingen var hundre talenter og 1775 sekel etter det hellige steds sekel. Den halve seklen for hver person var halvparten av en sekel etter det hellige steds sekel, for enhver som gikk over til de registrerte, fra 20-årsalderen og oppover, gjaldt 603 550. Och det gikk med hundre talenter sølv til støpingen av sokklene med tapphull til det hellige sted, og sokklene med tapphull til forenge. Hundre sokler med tapphull svarte til 100 talenter, en talent til en sokkel med tapphull. Och de 1775 sekel brukte han til å lage knagger til stolpene og til å kle deres øvre ender og forbinde dem med hverandre. Å svinge offerets kobber var 70 talenter og 2400 sekel. Og dette gikk han i gang med å lage soklene med tapphull til ingangen til møteteltet, og kobberaltere og kobbergittere som hørte til det, og alle alterets redskaper, og sokklene med tapphull til forgården hele veien rundt, og sokklene med tapphull til forgårdens port, og alle tabernaklets teltplugger og alle forgårdens teltplugger hele veien rundt.